Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala eşrefü el-enbiya vel-mürselin Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma bəh Bugünkü feslin adı Yəni müəllif bunu ayəyə ilə başlayır Nehri suresinin 83. ayəsidir Bu ayədən İlə başa düşülür ki, yani mənasından, bu fəsildə, söhbət Allah'a şükür etməkdən gədəcəkdir. Və ayədə Allah subhanahu və teâlə buyurur ki, <gülüyor> يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ <يُنْكِرُونَهَا> Onlar Allah'ın nimətini bilir, lakin sonra onu danırlar. Sonra onu danırlar. <gülüyor> وَاَكْسَرُهُمْ كَفِرُونَ Onların əksəriyyəti kafirdirlər. Yəni Allahın nemətini dananlar həmin vaxtı onlar əksəriyyəti kafir idlər. Və bu ayə onu göstərir ki, Allahın nimətini kim danarsa, kim onu Allahdan qeyrisinə mənsub edərsə ki, bunu Allah yox, başqası vermişdir mənə. Evladı Allah yox, hər hansı bir pir və ya Evliya vermişdir Bu artıq Allaha şərik Qoşmuş olur həmin şəxslər Və Allahın Nîməti də saysız hesabsızdır Allahın insana verdiyi nimətlər Saysız hesabsızdır Allah subhanehu ve teala İbrahim suresinin 34. ayəsində Buyurur ki Və in təuddu ni'mət Allahi Lə tuxsuhə Allahın nimətlərini Saysaz Sayabilməzsiz Yəni, sahib qurtara bilməzsiz. Allah subhanə və tealənin nimətləri sonsuzdur. İnsana verdiyi nimətlər hədsiz dərəcədə çoxdur. Və şükrün tövhidlə nə əlakəsi var, nə üçün müəllif tövhid kitabında şükrdən söhbət açır və birinci ona görə ki, əgər hər hansı bir şəxs deyirsə ki, Allah subhanə və yaradır onu, yaradan Allahdır və ruzi verən Allahdır və bu cür şeyə etiraf etsə və bunu sonra Allahdan qeyrisinə mənsub edərsə ki, ruzi verən Allah deyil, başqasıdır, artıq bu şəxs tövhid-i rububiyyədə şirk etmiş olur. Rububiyyət tövhidində şirk etmiş olur. Çünki tövhid-i rububiyyə odur ki, insanı etiqat etsin ki, insanı yaradan Allahdır, ruzi verən Allahdır Və ünumiyyətlə, hər bir şey idarə edən Allahdır. Rübubiyyə tövhidi budur. Və kim etiqad etsək ki, Ruzini Allah deyil, başqası verir, bu, rübubiyyədə küfr etmiş olur, şirk etmiş olur. Və həmsinin Allaha şükür etmək ibadətdir. Çünki Allah edilən ibadətlərin müxtəlif növləri var. Səbir, Allahın insana başına gəldiymiş übətləri səbir etmək, bu, ibadətdir. Şükür ibadətdir, təvəkkül etmək ibadətdir və bu cür ibadətlər var və əgər şükrü tərk edərsə, hər hansı bir şəxs Allahın verdiyi nemətə şükür etməzsə və onun layiqincə yerini etirməzsə bu artıq ibadət tövhidində şirk etmiş olur, yəni şükrü Allaha deyil, başqasına edərsə o tövhid-ü uluhiyyədə, ibadət tövhidində şirk etmiş olur Ona görə də müəllif şükür mövzusunu elə Tevhid kitabında gətirdi. Çünki insanlar şükürdə də Allaha şə şərik qoşurlar. Mücahid rahiməhullah, yəni bu böyük təfsir alimlərindəndir, hansı ki İbn Abbasın tələbələrindən olub, tabiindir və İbn Abbas özü ayə və ayə Quran təfsir etdikdə buna öyrədibdir. Və həmin mücahiddir ki, bu ayəni İzah edərək buyurur ki, bunun mənası odur ki, kişi, hər hansı bir kişi, yəni hər hansı bir şəxs, ondan Ruzisi barəsində soruşduqda, deyər ki, bu mənimdir, özümündür və ata-babamlarımdan qalıb mənim. Bu şey mənə, bu Ruzi mənə ata-babamdan qalıb. Yəni Allah verməyə bunu. Miras qalıb ata-babamdan. Allahın nimətini inkar etdi. Bu mənə ata-babamdan qalıbdır. Və buna aiddə yenə başqa bir hədis var, elə bu izaha aid hədis var. Peyğəmbər s.a.v. hədislərindən birində buyurur ki, Allah s.a. -e, üç sinif insan olur ki, onları sınaq imtihana çəkmək istəyir və onları onlardan biri kör olur, digəri dərsində düzəm xəstəri olan şəxs olur, xəstəri, dərsi xəstə, isə keçəl olur, saçı olmayan keçər. Və bunlar kasıb olurlar. Və Allah subhanətə halə bunların yanına mələk göndərir və mələk də insan qəfəsində gəlir onların yanına və keçənin yanına gəlir, soruşur ki, nə istəyirsən? O deyir ki, mən istəyirəm ki, mənlə bu xəstəlik geçsin və Allah subhanət halə mənə gözəl için versin, saç və bu cür şeylər istəyir. Və mələk də deyir, Allaha dua edir, Allah subhanət halə bunun xəstəliyini aparır. Və soruşur ki, bəs neymətlərdən nə istəyirsən, o da buyurur ki, dəvə istəyirəm, hamilə dəvə və o da istəyir, mələk də Allah subhanət halədən dua edir, istəyir və Allah subhanət halə ona bu neyməti verir. Həmin xəstəliyə ondan gedir və ona dəvə verir. Sonra gəlir dərsi xəstə olan şəxsin yanına, buna da soruşduqda nə istəyirsən, bu da istəyir ki, xəstəlik etsin və neymət soruşduqda bu da inək istəyir. Və üçüncü çorun, çorun yanına gəldikdə, eyni ilə bu da istəyir ki, bu gözü asılsın və nimət istəyirdikdə işte bu bir qoyun istəyir. Və mələk üçün də dua edir, Allah subhanət hala, Allah subhanət hala üçünə də həmin istəyirdiklərini verir. Və sonra Allah subhanət hala bunları sınağa çəkmək istəyir və yenə həmin mələyi öz onların əvvəlki qiyafəsini oxuşar şəkildə göndərir və gəlir onların yanına bir-bir kiçəlin yanına gəlir və deyir ki, artıq bir müddəşitə nəsə onların birinin bir sürü dəvəsi olur, digərinin bir sürü inəyi, üçüncünün də bir sürü qoyunu olur və kiçəlin yanına gəlir, ona deyir ki bəs misafirəm yolda qalmışam mən bir yerə çatmaq üçün mənə bir dəvə ver o deyir ki bu nə qədər mənası o çıxış nə qədər bunun haqları var ənə qədər yerlər var ki, mən verməliyəm və buna inkar edir, vermir. Və mələk deyir ki, sən o şəxs deyildim ki, sənin səsin yox idi, dua, Allah sənə səs verdi və çasıb idi, Allah sənə bu qədər var dövlət verdi və bu inkar edir. Heç yox, bu mənim ata-babamdan qalıb mənə. Baxın, inkar edin. Və mələk dua edir ki, əgər yalan sansı səni qoy, Allah səsələ əvvəlki vəziyyətlərə qayıtarsın və gedir. Sonra gəlir dərsi xəstənin yanına, o da imtina edir buna yardım etməkdən və o da deyir ki, mənə bu ata-babamdan qalıb bu də Allahın nimətini inkar edir. Və ona da dua edir ki, əgər yalansansı səni qoy, Allah subhanət hələ əvvəlki vəziyyətlə qayıtarsın. Və çorun yanına gəlir, çor isə etiraf edir, deyir, bəli, mən həmin insanam, və Allah subhanət hələ mənə göz verdi, mənə görmək verdi qabiliyyəti və Allah subhanət hələ mənə bu neymətləri verdi və Allahın neymətini etiraf edir və ona yardım edir və mələk də deyir ki öz malında möhkəm ol yəni möhkəm dur bu məqamda və onun üçün dua edir ki Allah sənin malına bərəkət versin və deyir ki sənin iki yoldaşı və Allah subhanət hələ əvvəlki vəziyyətinə qartır və baxın neymətə şükür etmədiyi üçün Allah subhanət hələ O, həmin iki nəfəri əvvəlki vəziyyətlərinə qaytardı. Və öndə də qeyd etdi ki, Allah subhanətə alənin nimətləri hədsiz saydadır. Və bu barədə, buna necə şükür etmək barəsində, bir az danışaq, Allah subhanət alə insana saysız hesabsız nimət vermişdir. Və insanı gözəl biçimdə yaratmışdır, kamil bir şəkildə. Əgər biz Allaha nə qədər şükür etsək də, heç vaxt, Bunun əvəzini verə bilmərik. Buna sadə bir dünyalı misal gətirək. Əgər gözü görməyən bir insana desən ki, sənə göz verirəm, lakin malıbın yarısını verməlisən mənə və ya hamısına. Əlbəttə ki, həmin şəxs öz malını verər ki, qoy onun gözü gözü görsün. Baxın, bir dənə gözə görə bütün mal dövlətini verər ki, gözü görsün. Və ya hər hansı bir şəxsdən soruşsan ki və deyirsən ki sənin gözü mənə lazımdır gözün. Heç bir şəxs onu verməz. Yəni bu nə qədər dünya malı da versən ona heç bir şəxs öz gözünü verməz. Deməli gözün sadəcə bir gözün dəyəri gör nəyə dəyir. Nə qədər malı yəni, versə onu verməz. Deyilə, göz çox dəyərlidir. İndi baxın Allah subhanət hala insanı necə gözəl biçimdə yaradı və ona nə qədər Neymətlər vermişdir. Allah Subhanahu taala buyurur: "Vəqad xalaqnal insana fi ahsani taqwim." Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq. Ha bu da Allahın həmin şəxslərə verdiyi nemətdir insanlara. Sonra Allahın verdiyi nemət müsəlmanları, möminləri bir-birinə qardaş etməsidir. Əvvəldə baxın, sahabelər əvvəl İslamdan qabaq həyatına baxsaq, onlar bir-birinə düşmən idilər, bir-birlərini öldür öldürürdülər. Qırırdı bir-birlərini və İslam gəldikdən sonra onlar bir-birlərində qardaş oldular. Və bu da niməttir. Bu barədə də Allah Ələf Ələfə buyurur, وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ Sizə olan nimətimi xatırlayın. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Siz o zaman bir-birinizə düşmən idiz və sizin qəlblərinizi o birləştirdi. Cənnə yani Allah Subhanahu taala təsbehtun bi ni'mətihi və onun niməti sayəsində bir-birizə qardaş oldunuz. Və qardaşlıq da Allahın verdiyi nemətdir. Yəni bu nemətə görə də Allah Subhanahu taalaya şükür etmək daima lazımdır. Həmçinin Allahın ən böyük niməti də nədir? İslam dinidir. Bizi müsəlman etməsidir. Və ən böyük nemət budur. Allah Subhanahu taala Məide surəsində buyurur: "Əl-yevme akmaltu lakum dinakum" Bu gün sizin dininizi kamilləşdirdim. Və etmem tu aleykum ni'meti. Və sizə olan nimətimi İslamı nimət adlandırdı. Tamamladım. Vara'daytu lakum al-İslama dinen. Və sizin üçün İslamı din olaraq bəyəndim. Allah Subhanahu taala İslam dinliyi bu ayədə nimət adlandırır. Və bu qədər nimətə görə biz hər gün demək olar ki bütün vaxtımızı daimi Allaha şükürsündə Kesilməliyik Və bunun, baxın, yahudilər də Bu nimətin İslamın niməti olduğunu bilirdilər Ona görə bir yahudi Ömər radiyallahu anhı yanına gəlir Və deyir ki Və Ömər radiyallahu anhıya deyir ki Sizin kitabda elə bir ayə var ki O ayə Bizə nazil olsaydı Həmin ayənin nazil olduğu günü Biz bayram edərdik Həmin ayənin nazil olduğu günü Biz bayram edərdik Yahudi gəlir Ömərə deyir. Görün, o ayənin qədri də bilirlər? Və Ömər soruşu o hansı ayədir? Və bu ayəni deyir ki, Allah sizin dininizi tamamladı kamilləşdirdi. Həmin günü Allah Teala, müsəlmanların dinini, İslam dinini kamilləşdirir. Və Ömər r. deyir ki, vallahi deyir, mənim yadımdadır o ayə vida hədzində nazil oldu və cümə günü nazil oldu və biz də Cümə gününü hər gün, hər həftə bayram edirik. Baxın, Ömr rad.ələ necə onun cavabını verir? Və doğrudan da Allah subhanətə alə dinini kamil etməsi bizim üçün nimətdir. Və bu nimətlərə görən biz Allah subhanətə aləyə daimə şükürlər etməliyik. Və lakin biz necə şükür etməliyik Allah subhanətə alə və necə Allahın şükür edən bəndələrindən olmalıyıq? və ümumiyyətlə şükür özü nədir və necə olur bu barədə də söhbət edək yəni bəndənin öz rəbbinə etdiyi şükürün üç şərti var birinci şərt odur ki bəndə Allahın ona verdiyi neyməti etiraf etməlidir etiraf etməlidir ki Allah subhanətə alə verib bu neymət ona və sonra ikinci şərt odur ki bu neymətə görə Allah subhanətə aləyə şükür etməlidir. Həm qəlbi ilə, həm dili ilə, həm bədən üzvləri ilə. İndi şərt odur ki, bu neymətə görə Allah s.ə. şükür etməlidir. Və üçüncü şə şərt də odur ki, bu nemətləri Allahın razı qaldığı şeylərə sərf etməlidir. Bu neyməti, Allahın verdiyi neməti Allahın razı qaldığı şeylərə sərf etməlidir. Baxın, bu üç şərt olmalıdır. Əgər bəndə Neyməti bilməzsə, bilməzsə ki, bu neymət deyir ona, əlbəttə ki, o şükür etməyəcəkdir. Bilməzsə ki, Allah subhanət hələ ona nimət verib, əl verib, o necə şükür edər? Və sən bilmir ki, nə neymət verib Allah subhanət hələ ona? Və ya, niməti bilsə də, hətta neyməti bilsə də belə, lakin o neyməti kim verib ona? Onu bilməsə, yenə şükür edə bilməz. Və ya, hətta neyməti kim Bilsə də belə, lakin sonra onu inkar etsə, artıq bu da şükür etmiş olmalı, əksinə, küfür etmiş olar. İnkar etsə ki, bunu Allah yox, mənə başqası verir. bu küfür etmiş olar. Odur ki, bu üç şərt, üçü də cəm olunmalıdır. Etiraf etməlidir niməti və həmin nimətə görə Allah, Allah subhanətə alə şükür etməli və onu Allahın razı qaldığı şeylərə sərf etməlidir. Bəs, şükürlə həmdin fərqi nədədir? Biz, Allah'a şükür etmək, Allaha həmd etmək. Bu ikisinin fərqi nədir? Şükür həm qəlblə olur, həm dillə olur, həm də bədən üzvləri də olur. Qəlblə Allaha şükür edirsən, dillə yenə şükür edirsən, bədən üzvləri ilə yenə şükür edirsən, onu Yaxşı şeylərə, Allahın razı qaldığı şeylərə sərf edirsən. Həmdə isə bədən üzvləri yoxdur. Allah həmdi qəlblən edirsən və dillən. Bədən üzvlərin necə həmd olur? Yoxdur. Deməli, şükür bu nöqtə nəzərdən həmdən daha üstündür, ümumidir. Həmsinin şükür Allahın verdiyi neymətlərə olur. Allahın verdiyi neymətlərə görə Allaha şükür edirsən. Həmd isə Allahın verdi həm verdiyi nemətlərə görə olur, həm də Allah Subhanahu taala adlarına və sifətlərinə görə Allah Subhanahu Taala-yə həmd edirsən. Allahın adlarına və sifətlərinə görə şükür olunmur. Allahın adlarına və sifətlərinə görə Allah'a həmd olunur ancaq. Bu tərəfdən isə həm daha genişdir. Və həmçinin Allah Subhanahu Taala-nın şükür edən adı vardır. əş Bir de, əşşəkur. Yəni, Allah Subhanə-i Teala də şükür edir. Şükür edir. Allah Subhanə-i buyurur, vallahu Allahü şəkurun həlim. Şəkur. Başka bir aile də buyurur ki, Və kənə Allahü şəkirən alimə. Şəkir. Baxın, şəkur bir də şəkir. Ki, müxtəlif adlar. İkisinin də mənası, şükür edən deməşdir. vəs Allah Subhanə-i öz bəndəsinə, İnsanlar necə şükür edir? Öz qullarını necə şükür edir? Onun şükür etməsi bizim şükür etməmiz kimidir. Xeyr. Allah subhanətə halənin şükür etməsi odur ki, bəndəsini xeyrə müvəffəq edir, yönəldir və o xeyri etdikdən sonra isə onu o xeyrə görə böyük savab yazır. O xeyrə görə böyük savab yazır. Bu, Allahın bəndəsinə şükür. Və həmsinin Allah subhanətə halə həmin bəndəni Mələklərin yanında zikr etməsi, xatırlaması həmin bəndəyə olan sənası, həm sənası şükrüdür. Və həmsin Allah s.ə.vələ öz düşmənlərinə də şükr edir. Necə? Kafirlərə necə? O cür ki, kafirlər əgər xeyr əməllər edirsə bu dünyada, hər hansı bir yetimi gedizdirirsə və ya başqa bu cür xeyr əməllər edirsə, Allah razıq qaldığı əməllər edirsə, Allah subhanət hələ ona bu dünyada iqtiyəməlin əvəzini verir. Ona sağlamlıq, evlat, var dövlət verir o yaşlıqlarının əvəzi olaraq. Ahirətdə isə onun heç bir payı yoxdur. Bəs Allahın şükür etməsinə doğulan da dəlil varmı? Və bu barədə də hədis var. Peyğəmbər s.a.v. hədislərindən birində buyurur ki, bir də bir kişi olur və o səhrada gedir, yol gedir, müsafir o qədər susayır ki, artıq gəlir, bir quyunun yanına çatır, su quyusunun yanına və su quyusuna düşür, oradan su içir, sonra çıxır. Çox susamış halda olur və çıxdıqda görür ki, bir dənə it quyunun ətrafında o qumu susuzluqdan yalayır. Baxır, susuzluqdan qumu yalayır və həmin kişi quyuya düşür, fikirləşir ki, bax, Mən necə susamışam, yəqin bu da o, o cür susayıbdır. Və quyya düşür, ayaqqabısının içində su gətirir və həmin itə verir, it sudan içir. Və Peyğəmbər s.a.v. hədisin axırında buyurur ki, Şəkər allahu ləhu, baxın, Şəkər allahu ləhu. Allah ona şükür etdi bu əməlinə görə. Bu əməlinə görə Allah ona şükür etdi. Və sahabələr soruşurlar ki, ya Rasulullah, Və heyvanlara görə bizə savab yazılır. Deyil, bəli, hər bir heyvana görə nə xeyr edirsənsə, ya, hər bir şeyə görə savab yazılır insana. Bə bu hədis onu göstərik. Bəli, Allah subhanətə alə də şükür edir. Və ümumiyyətlə, şükür çox əzəmətli ibadətdir. Ona görə də müəllif şükrü tövhid bölməsində gətirmişdir və şükrün çox böyük fəzriyyətləri vardır və bu fəzriyyətləri də qeyd edək Allah subhanəhu və tealə heç vaxt ona şükr edənə əzab verməz kim Allaha layiqincə şükr edərsə burada şükr dedikdə də həm qəlblə, həm bədən üzvləri, həm də dillə şükr etmək nəzərdədilir kim Allaha layiqincə şükr edərsə Allah subhanahu wa ta'ala ona qəməkün əzab verməyəcəkdir. Vəl əzab verməyəcəkdir. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur, mə yəfəlullahu bi azəbikum in şəkərtum və əməntum. Əgər siz şükür etsəniz və iman gətirsəniz, sizə əzab vermək Allahın nəyinə lazımdır? Baxın, şükür etsəniz və iman gətirsəniz, Allah subhanahu ta'ala heç vaxt azab verməsin, lakin layiqincə. Və həmsinin şükür imanın yarısıdır. İmanın yarısı elə şükürdür. Bütün nemətlərə görə şükür etmək imanın yarısıdır. O bir, ikinci yarısı isə yəni səbirdir. Səbr etmək və də şükür etmək Allahu Subhanahu taala. Kisi birlikdə kamil iman deməkdir. Və ona görə də Allah Subhanahu həm şükrü, həm də səbri əin ayədə gətirərək buyurur ki Innə fi zəlikə la ayətin li kulli sabarin şakur. bunlarda, yəni bu Allahın sözlərini bütün bu şeylərdə bütün səbr edənlər və şükür edənlər üçün əlamətlər vardır. Səbr edənlər və şüşür edənlər. Həmsinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm möminin həyatı barəsində Buyurur ki, mən möminin işlərini təccüb edirəm. Mömin. Möminin işlərini təccüb edirəm. Bütün işləri, yani bütün həyatı onun üçün xeyirlidir. Və bu yalnız mömine aittir. Peygamber sallallahu aleyhələm böyle buyurur. Bu yalnız mömine aittir. Və əgər onun başına bir xeyir iş gələrse, Allah'a şükr edər və bu onun üçün daha yaxşı olar. Sevabı qazanır, yani buna görə və başına bir müsibət gələrsə, Allaha səbr edər və bu da onun üçün daha xeyirli olar. Gəsəmbər s.ə.v bu hədisdə şükürlə səbri gətirdi ki, müminin bütün həyatı bu iki şeydən ibarətdir. Həmsinin, Allah s.ə.nin insanları yaratmaqda əsas məqsədlərindən də biri odur ki, onlar Allaha şükür etsinlər, Allaha layiqində şükür etsinlər. Hər bir insanı yaradıb ki, görək, o Allaha şükür edəcək, ya yox. Və Allah əxracəkum min butuni umməhətikum lə tə'ləmune şeyən. Allah sizi analarınızın bətindən çıxartdıqda heçsinə bilmirdiniz. Yəni, heçsinə bilmədiyiniz halda sizi çıxartdı. Heç bir şey bilmirdi insan. Uşaq idi. Sonra ki, lə və sonra buyurur ki, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْسَارَ وَالْأَفْئِدَىٰ o, sizə qulaq, göz və qəlb verdi. Üç şey, duyğu hisləri verdi. Qulaqla eşidirsən, gözlə görürsən və qəlblə də hiss edirsən. Qəlblə, qəlb əməlləri var ondan onu yerinə yetirirsən. Və sonra Allah s.ə.v buyurdu ki, Ləalləkum təşkurun, bəlkə Allaha şükür edəsiz. Baxın, bunları verdi ki, bunlarla Allaha bəlkə şükür edəsiz. Başqa bir ayədə yenə eyni ilə, Bunu kimi başqa bir ayə də Allah plan tələbəyir ki, Huvallezî anşə'a lakumus-sam'a sizə qulaq verən, vel-absara göz verən, vel-afidata və qalb verən odur. Yəni sizə bunları verən Allah Subhanahu taaladır. Qaliləmmə teşkurun. Siz necə az şükür edirsiniz. Bu hamısının Allah Subhanahu wa Kim Allah'a layiqincə şükür edərsə, onun nemətini artırar. Və Allah Sübhana və Taala şükr etdikcə Allah neməti bir o qədər də artırar. Odur ki, nemət verdikdə şükür et ki, Allah'a Allah bir o qədər də səni artırsın o neməti. Allah Sübhana və Taala buyurur: "Və iz ta'ezzena rabbukum le'in şekertum le'azidennakum." Yadınıza salın. O zaman Rəbbiniz belə buyurmuşdur. Əgər Şükür etsəniz, sizə olan nimətimi artıraram. Ola in kəfərtum inna azəyə biləşədik. Əgər küfür etsəniz, nankörlük etsəniz, onda bilin ki, sizə əzabım şiddətlidir. Bilin ki, əzabım şiddətlidir. Baxın, əgər şükür etsə, niməti artırar. Küfür etsəz, inkar etsəz, Allahın əzabı bilin ki, şiddətlidir. Həmsinin Allah s.ə.q. hər bir əməlin mükafatını öz istəyi ilə bağlamışdır. İstədiyinə əzab verər və istədiyinə ruzi verər, istədiyinə istədiyini bağışlayar. Lakin şükür barəsində isə öz istəyini qeyd etməmişdir. Məsələn, ruzi barəsində buyuruyor ki, Yərzokü mənyəşə, istədiyinə ruzi verir. İstəyərsə, əcə Allah istəyərsə onu, ona ruzi verər. O yağfirul limen yasha istədiyini bağışlayar. İstədiyi şəxsi bağışlayır Allah Subhanahu Taala. Yatubu alemen yasha və istədiyi şəxsin tövbəsini qəbul edər. Lakin şükr edən barəsində istəməyi qeyd etmədi Allah Subhanahu Taala. Kim Allah'a şükr edərsə mütləq Allah Subhanahu Taala ona nemət verəcəkdir. Mütləq. İstəməyi qeyd etmədi Allah Subhanahu Taala bu ayədə. Və buyurur ki, "O sənəz-zəşşakirin" Şükr edənləri mütləq mükafat verəcək. O, Səyyəc Zilləh Şəkirin. Allah şükr edənləri mütləq mükafat verəcəkdir. Baxın, öz istəyə ilə bağlamadı. Mütləq verəcəkdir. Kim şükr edərsə? Və ona görə də, baxın, şükrün çox əzəmətli ibadət olduğunu iblis də bilirdi. İblis şükr necə əzəmətli ibarət bilirdi. Ona görə də, Allaha andisdi ki, bəndələrini yoldan çıxardacaq və onları şükr edən görməyəcəksən. Bax, şükr edən görməyəcəksən. Baba Subhanahu taala bu barədə buyurur ki, İblis belə dedi: "Summe la'tiyan nahum min bayni aydihim. Sonra onların önlərindən gələcəm insanlara. Yani aldadacam onları önlərindən. Va min xalfihim va arxalarından. Va an eymanihim sağ tərəflərindən. Va an şemailihim sol tərəflərini, hər bir tərəfdən şeytan çalışacaq ki, insanları azdırsın, sümmələyət təcidu əksərahım şəkirin və sonra onların əksəriyyətini şükür edən görmək Allah şeytan çalışır ki, al insanlar Allaha şükür etməsin. Hər bir vasitə ilə çalışır ki, Allaha insan şükür etməsin. Baxın, o da şükürün əzəmətli ibadət olduğunu bilirdi. Ona görə çalışır ki, insanları azdırsın. Və ona görə də səhabələrdən biri Allah'a dua edir ki, "Allahım, məni azlardan et." Bak, duaya baxın, subhan Allah. Allah'a dua edirdi ki, "Allah məni azlardan et, az olanlardan et." Ömər rəziyallahu anhu bunu eşidəndə təcridlənir. "Bu nə duadır edirsən?" "Bu necə duadır? Allah məni azlardan et." Və o da baxın ona ayaq ilə cavab verir. Ve "Bu məgər Allah subhan təala demirmi ki, وَمَا اٰمَنَ مَعْهُمْ اِلَّا قَل۪يلِ Yani peygamberler bağrısında buyuruyor ki onlara az bir gisimden başka hiçbir şəxs iman gətirmədi Bakın az bir gisim. Beni o azlardan et. Mecid yani Allah subhanahu aleyhi və buyurmur ki وَقَل۪يلٌ مِنْ عِبَادِيَا الشَّكُورِ Mənim şükür edən bendelerim nizə azdır. Yani o azlardan et, şükür edən bəndələrdən. اِلَّا الَّذ۪ينَ وَاَمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ və qalilun məhum iman gətirib əməl edən şəxslərdən başqa. Onlar necə də azdır? Məni o azlardan et Allahım. Bu cür dua edir ki, Allah məni azlardan et. Və həmsən Allah alə, öz peyğəmbərlərini də vəsf etmişdir ki, onlar da Allaha şükür edənlər olublar. Nuh a.s. haqqında buyurur ki, innəhu kənə abdan şəkura. Həqiqətən o şükür edən bəndə idi. Allaha şükür edən bəndə idi. Musa Aleyh salam haqqında buyurur ki, ona əmr edir ki, şükür edənlərdən olsun. Və bu'ruc vakun minə şakirin. Şükür edənlərdən ol. İbrahim peyğəmbər haqqında buyurur, şekrəli anamihi. O Allahın nemətlərinə şükür edən idi İbrahim peyğəmbər. Bəs biz necə Allahın şükür edən bəndələrindən olmalıyıq? Və bu barədə də əgər biz Quran-Kərimə Səyyid Peyğəmbər sallallahu əleyhi hədislərinə baxsaq, çox buna cavablar taparıq ki, necə Allahın şükür edən bəndələrindən olaq. Və bu bəzi şeyləri də sadalayaq ki, Allahın şükür edən bəndəsi olmaq üçün biz nə etməliyik. Ən birinci Allah'a çoxlu çox ibadət etməliyik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi səlləmin etdiyi kimi ibadətlər etməliyik ki, Allahın şükür edən bəndəsi olaq. Və Ayşə radiyyələ anhə rəvayət edir ki, bir dəfə mən gördüm ki, Peygamber s.ə.v. gecə qalxıb namaz qılır. O qədər namaz qıldır ki, onunla artıq ayaq su durmaqdan tabanları çatlayır və oradan qan axır. Tabanlarından qan axır. Peygamber s.ə.v. tabanlarından qan axır. O qədər ibarət edir ki, və Ayşə radiyyələ anhə Peygamber s.ə.v.ə deyir ki, ya Rasulallah, Bəs Allah sənin keçmiş və gələcək günahlarımı bağışlayıb. Bu qədər ibadət nəyə lazımdır? Özürü yorursan və Sallallahu Peyqəmbər s.a.v deyir ki, Əfələyü xibbu ən əkunə abdən şəkura Məyər mən istəmirəmmi ki, Allahın şükür edən bəndəsi olum, Allahın şükür edən bəndəsi olum. Baxın, Peyqəmbər s.a.v Allahın şükür edən bəndəsi olmaq üçün, daima Allaha ibadət edərdi. Odur ki, Allahın şükür edən bəndəsi olmaz. olmaq üçün biz də bütün vaxtlarımızı ibarətdə keçirməliyik. İbarət deyilkdə tək namaz qəst olunmur. Burası namaz da, Quran oxumaq da, elmlə məşğul olmaq da, bütün bu hamısı bura daxildir. Həmsin Allahın şükür edən bəndəsi olmaq üçün Allaha dua etməliyik ki, Allah bizi onlardan etsin. Allah bize nəsib etsin ki biz də ona şüşr edə bilər. Bakın, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm Muaz ibn-i Cebelə nəsiyyət ediriyor nəzə. Buyurur ki, ya Muaz, İnni ləuhibbuka Ey Muaz, Heyyətə mən səni çox sevirəm. Usike yə Muaz, Lə tədə'ənnə fī dubri kulli sələtin en teqûle Allahümme inni alə zikrike ve şükrike ve hüsni ibadətike Ey Muaz, hər namazdan sonra Allaha bu cür dua etməyi unutma, tərk etmə və buyurur ki, belə dua elə. Allahım, mənə, səni e, zikr etməkdə, sənə şükr etməkdə və sənə gözəl ibadət etməkdə kömək ol. Səni zikr etməkdə, baxın, sənə şükr etməkdə və gözəl təzlə sənə ibadət etməkdə mənə kömək ol. Odur ki, Allahdan kömək istəməliyik ki, biz də, Allah subhanətə alə bizə kömək olsun ki, biz ona layiqində şükr edək. Amin. Və şükr etdikdən sonra da şükr edən bəndələrdən olaq. Və ona görə də Süleyman Peyğəmbər a.s. Allah subhanət aləyə dua edirdi ki, Allah onu şükr edən bəndələrdən etsin. Allah subhanət aləyə ona versin ki, o da şükr edənlərdən olsun. Və bu barədə Allah subhanət aləyə buyurur ki, Süleyman, Allah'a dua edərək, buyurdu ki, Rabbi, əvzi'ni ən əşkura ni'mətəkə ləti ən amtə aliyyə. Ey rəbbim mənə güvvət ver ki, senin mənə verdiyi nimətlərə layiqin də şükr edin. Daha Allahdan istəyirdik ki, Allah subhanətə alə ona kümək olsun şükr etməkdə. Həmsinə Allah'ın şükr edən bendəsi olmak üçün, bəndə Allah'ın ona verdiyi nimətləri hakkında danışmalıdır. Allah Subhanahu Taala ona nemət verib, bu barədə danışmalıdır ki, Allah Subhanahu Taala mənə gözəl nimət verib. Və ve susmamalıdır. Hətta Allah Subhanahu Taala Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə əmri e dərc buyurur çu: "Wa amma bi ni'meti rabbika Sən öz Rəbbinin neməti haqqında danış. Yəni nemət Rəbbinin sənə verdiyi nemətlər haqqında danış, söhbət aç. Bu ayədir. Və həmsinin söhbət açmaqdan biri də odur ki, Allahın nemətləri barəsində söhbət açmaq. O deməkdir ki, insan həmsinin Allahın verdiyi neməti öz üzərində göstərməlidir. Allah nemət veribsə bunu, onu öz üzərində göstərməlidir. Allah spontan -bun buna mar dövlət verib, lakin bu cırıq cındır paltar içində gədirsə, bu Allah'a şükr etmək deyil. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam əsərlərindən birində buyurur ki, "İnna Allaha Taala iza anama ala ibdin an ni'matan, yuhibbu an yara atara ni'matati alayhi min geyri israfin." Əcəllə Allah Subhanahu Taala hər hansı bir bəndəyə bir nemət verərsə, həmin nemətin əsərini onun üzərində görməyi sevir. Allah Subhanahu Taala istəyir ki, o nemətin əsərini, yəni o neməti onun üzərində görsün. Bunu istəyir Allah İnsana nimet verdi işte, lakin israf olmadan, israf etmeden, insan israf etmemeldi bu şeyde mesela Tavşal Allah subhanahu ta'la buna var dövlət verip, bu cedir özüne güzel paltar alır. Lakin cedir eyni paltardı, bu dükanda biraz ucuzdu, o birisinde iki kat bundan bahadı. Onun adına göre ceddi filan ces, mesela filan dükandan aldı, adına göre cedir o dükandan alır. Bu artıq israftır, gedib ucuz yerdən alınırsa. Bu israftır. Lakin nimət verirsə, Allah istəyir ki, həmin niməti, həmin şəxsin üzərində görsün. Əgər kim Allahın niməti barəsində danışmırsa, həqiqətən bu şəxslər naimkör şəxslərdir. Çünki Allah özü bu üzr şəxsləri naimkör adlandırıbdır. Və bu üzr şəxsləri istəyərək Allah özü, Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, İnnel insanı lirabbihi ilə kənud. Fəqiqətən, insan öz Rəbbinə qarşı çox nainkordur. Və inəhu alə zəlik ilə şəhid. Və özü də buna çox gözəl şahiddir. Özü də bilir bunu. Və inəhu lühibb bilxeyri ilə şədid. Fəqiqətən, o vaad dövlətə çox həristir. Kənud. Kənud nainkord deməkdir. Yəni, insanı Öz rəbbinə qarşı nainkordur. Və təfsir alimləri bu kənud sözünü izah edərək buyurur ki, nainkord nə deməkdir? Və bəzilər buyurur ki, o, o şəxsdir ki, Allahın verdiyi nəmətə şükür etmir. Nainkord o şəxsdir. Və həsən-ül basrıda buyurur ki, kənud, yəni nainkord, o şəxsdir ki, Allah onun başına bir müsibət gətirdi ki, başlayır danışmağa hamıya başıma belə iş gəldi, nə bilin, bu cür şeylər oldu, malın batdı, belə oldu, belə oldu. Allahın ona başına gətirdəyi o müsibətləri, bəyaları xatırlayır. Allah subhanətə ona verdiyi nimətləri unudur. Baxın, heç o barədə danışmır. Danışmır ki, vaxtı ilə Allah subhanətə ona nə qədər nimətlər vermişdi, nələr vermişdi, bu barədə unudur. Başına bir iş şey, gələn ki, başlayıb Və naminkor həsan-ı bu ayədə o ş Və əgər hər hansı bir şəxs Allahın ona verdiyi niməti danarsa və ya heç o bayada danışmazsa, gizlədərsə onu, onu ceza gözləyir. Allah ona nimət verib, onu gizlədir. Onu ceza gözləyir. Yəni, o bayada hiç danışmır. Baxın, qadınların cəhənnəmə girmə səbəblərindən biri nədir? Peygamber s.ə.v. hədislərində buyurur ki, Qadınların cəhənnəmə girmək səbəblərindən biri nədir? Buyurur ki, Onlar, əgər qadınlar elə bir məxluq duruşu, onlara nə qədər yaxşılıq edirsən, bütün ömrü boyu yaxşılıq edirsən, əgər səndən bir dəfə bir pislik görsə, deyək ki, sən mənim üçün nə inəmsən? Daxın. Bu qədər yaxşılıqlar edirsən, ömrü boyu, bir dəfə pislik görəndə səndən, bir dəfə daha doğrusu yaxşılıq etmədikdə, deyək ki, sən mənə nə inəmsən ki? Və ona görə öz zövcəsində, öz ərinə nankor olduğuna görə cəhənnəmə düşür. Baxın, dünyada öz zövcəsində nankor olur. Onda gör Allaha qarşı nankor olanları nə gözləyir bəs onda? Əgər öz zövcəsində nankor olan qadını bu cür cəza cəhənnəm gözləyirsə, Allaha qarşı nankor olanı, əlbəttə ki, ondan da şiddətli cəhənnəm əzabı gözləyir. Həmçinin Peyyambar s.ə.v. hədslərindən birində buyurur ki, Ət-təhəddüsü bin niməti şükrun və tərkuhə kufrun. Nimət barəsində, Allahın verdi nimət barəsində danışmaq elə şükür budur. Yəni, sən Allaha şükür etdin artıq. Və tərkuhə kufrun. Onu tərk etmək isə, danışmamaq isə, küfürdür. Artıq sən küfür etdin, inkar etdin onu. Şi Allah nimət verməyib sanki sənə. Və hətta İbrahim ə.s. öz oğlu İsmailə əmr edir ki, zövcəsini boşasın. Çünki həmin zövcəsi Allaha layiqincə şükür etmirdi. İbrahim Peyğəmbər gəlir, öz oğlunu İsmaili Məkkəyə, ziyarət etməyə və İsmail evdə olmur. Və İsmailin zövcəsindən soruşur ki, necədir hal, vəziyyət? O da İbrahim Peyğəmbəri tanımır və deyir ki, bütün gil eylənir. Yemək yox, içmək yox, belə şeylər kireylənir. Və İbrahim Peyğəmbər sonra İsmailə deyir ki, onu boşasın. Həmin öz övcəsini boşasın. Allaha qarşı nainkör olduğuna görə, Allaha layiqincə şükür etmədiyinə görə. Həmsin insan, Allah'a necə yaxşı şükür edən bəndələrdən olmalıdır. O cür ola bilər ki, Allah subhanətə alə ona nimət verdikdə o niməti etraf etsin, bilsin. Ve bilsin ki bu Allah'tandır. Onu Allah'a mensub etsin. Ve bütün nimetler Allah Subhanahu Taala'dandır. İnsana verilen bütün neş nimetler var. Allah Subhanahu Taala'dandır. Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Vem bikum min ni'metin fe minallah." Size verilen ne nimetler varsa, bak gayetmedi hansısa xüsusi. Ne nimetler varsa, temin Allah Allah'tandır. O. Və hər bir şəxs Allaha o vaxt layiqincə şükr etmiş olar ki, o etiraf etməli ki, bu, Allahdandır bu nimət. Onda Allaha layiqincə şükr edən bəndələrdən olar. Həmsinin Allahın, Allaha şükr edən bəndələrdən olmaq üçün, insan bütün bədən üzvləri ilə, əzaları ilə Allaha şükr etməlidir. Əli ilə Allaha şükr etməlidir. Əlini haram şey uzatmamalı, haram şey, şeylərdə istifadə etməlidir. Hemsinin kulaqları ile haram şeylere kulaq asmamalıdır. Kulağın şükrü budur. Allah subhanahu anh sana kulaq verip buna göre şükür etmek için gereği haram şeylere kulak asmayasın. El verip şükür etmek için haram şeylere uzatmayasın bunu. Haram şeylerde istifade etmeyesen. Göz verip haram şeylerde istifade etmeyesen. Haram şeylere bakmayasan ayak verip haram yerlere gitmeyesen bu, bədənin şükürləridir, bədən izlərinin. Əgər bu cür şükür etsək, Allahın layiqincə ona şükür edən bəndələrindən olaraq. Və həmsinin Allahın layiqincə şükür edən bəndələrindən olmaq üçün Allah subhantala ona hər dəfə nimət verdikdə, gözəl nimət verdikdə Allaha şükür səzdəsi etməlidir. Şükür səzdəsi. Allah subhantala ona gözələ nimət verir, dərhal Allah şükür etsək, Allahın layiqincə şükür edən bəndələrindən olar həmin şəxs. Baxın, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın xoşuna gələn bir iş olduqda, o hansı bir iş onun xoşuna gəldikdə Allah Sübhana və Teala ona gözəl xoşa gələn bir şey verdikdə işte, Allah'a səcdə şükrü edirdi. Səcdə edirdi şükür əlaməti olaraq. Sahabələr də belə idi. Əbu Bekr o yalancı Peyğəmbər olan Müseyləmənin ölümünü eşitdikdə Allah'ın şükür səcdəsidir. Allahın düşməni öldü. Baxın, Əli radiyallahu anhü, Peyğəmbər s.a.v. xəvar izlərin əlamətləri barəsində buyurmuşdur və bir şəxs barəsində xüsusilə demişdir ki, bu xəvar izlərdəndir. Qeyd etmişdir Peyğəmbər s.a.v. Və, və bu, Allaha qarşı çıxan dəstənin daxilində olacaqdır. Xavar izlə. Və Əli radiyyələ anhu eşitdikdə ki, həmin şəxs onlara qarşı döyüşən dəstənin içində olub, bilir ki, bunun dəstəsindən deyil, Allaha şükür səcdəsi edir ki, bu, haqq yolundadır. Baxın, Allaha şükür səcdəsi edir ki, bu, doğrudan da haqq üzərindədir. Odur ki, Allahın şükür edən bəndəsi olmaq üçün bu cür şükür səcdəsi etmək lazımdır. Həmsinin Allaha Allahın şükür edən bəndəsi olmaq üçün insanlara da şükür etmək, onlara təşəkkür etmək. Sənə yaxşılıq etdikdə bu şəyə görə onlara şükür etmək lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mənlə yaş qurun nəsə, lə yaş qurullah. Kim insanlara şükür etməzsə, Allah'a da şükür etməz. Baxın, deməli, Allah insanlar sənə yaxşılıq edirsə, Ona görə də onlara təşəkkür etməlisi, şükretməlisi. Başqa bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər hər hansı bir şeyxə, bir şəxsə bir şey verilərsə hədiyyə yəni və bir şey verilərsə onun müqabilində ona o da yaxşılıq edə bilərsə, onun müqabilində onu verən şəxsə qoy o da ona yaxşılıq etsin. Əgər onun elə bir imkanı yoxdursa, onda həmin şeyə görə ona təşəkkür etsin. Təşəkkür etsin. Əgər ona təşəkkür edərsə, artıq şükür etmiş olur o. Üniyyətlə, bu cür əməllər çoxdur ki, bu əməlləri yerinə yetirərsənsə, Allahın layiqincə şükür etmiş bəndələrindən olarsan. Məsələn, hər hansı bir xəstə və ya şiqəs insan gördükdə, Allaha şükür edirsən ki, əlhəmdülək, Allah s.ə.ə. Əl məni bu cür, bu cür kamir yaradıb. Bu cür insan, bu cür naqiz etməkdir. Bu da şükür etmək deməkdir. Və ya Allah s.ə. səni hər hansı bir bəladan qurtararsa, onda Allaha şükür etmək, Allaha ibadət etmək. Məsələn, qəza hadisəsi baş verir, sən sağ çıxdın, ibadət vasitəsi Allaha şükür etmək. Ya oruz tutmaq, ya səcdə, şükür səcdəsi etmək və ya bu cür ibadətlər etmək. Məsələn, baxın, Musa Peyğəmbəri Allah s.ə. xilas etdi kitəfir deyir orustur. Həmin günü orustur. Allah'a şükür olarak ve peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də Mədinəyə gəldikdə görür ki, Yahudilər həmin gün oruz tuturlar və soruşduqda onlar deyirlər ki, bu gündə Allah Sübhana Taala Musa'nı Firavondan xilas edib. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, biz Musaya onlardan daha yaxınıq və səhabələrə buyurur ki, onlar da həmin günü oruz susunlar və yaxudlara mükhalif olaraq ondan qabaqçı günü də, sonrası günüdə də oru sutsunlar. Baxın, və həmsinin insan özündən aşağı səviyyədə olan, aşağı dərəcədə olan insanlara baxmalıdır ki, özündə olan nimətləri görsün və Allaha layiqində şükür etsin. Əgər varlığa baxsa, onda fikir şeydə, Allah buna heç nə verməyibdir, şükür edən olmayacaqdır. Odur ki, çasıblara Baxmalıdır ki, bax, onlar ondan da pis səviyyədə yaşayır Və onda Allah şükür edə ki, şükür Allaha ki, mən onlardan yaxşı səviyyədə yaşayıram Ona görə insan özündən daima aşağıdakilara baxmalıdır Və bu cür ibadətlər çoxdur, bu cür əməllər çoxdur Allah, Bunları etdikdə Allahın layiqincə ona şükür edən bəndələrindən olmaq olar Və sonra müəllif şükür barəsində Avun İbn-Abdullahın sözünü gətirir və buyurur ki Şükür etməyən insanlar o cür insanlardır ki onlar deyirlər ki yəkulunə ləu ləfulənun ləm yəkun kəzə əgər filan kəs olmasaydı bu belə olmazdı baxın, filan kəs olmasaydı işim düz getirməzdi fikirləşmir ki o filan kəsi ora göndərən Allah subhanətə halədir əgər bu cür şeyler diyərse, deməl o şəxs Allah'a layiqində şükür etmir Allah'a şükür edən bəndə deyildir İbn-i Quteybə rəhməhullah buyurur ki, müşriklər belə deyərdilər, həzə bi şəfaəti əliyyətinə. Bu neymətlər, bizə gələn bu gözəl neymətlər bizim ilahlarımızın bizim üçün şəfayətçi olduqlarına görədir. Onların sayəsində Allah subhanətə alə bizə bu neymətləri verir. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında o müşriklər vasitə qoşurlar Allaha, həmin o bütləri və deyirlər ki Allah Subhanahu Allahla bizim aramızda bu vasitədirlər. Bunun sayəsində Allah Subhanahu bizə niymət verir. Bax, şirk qor, fikri şirk -şir edirdilər. Allahə layiqində şükür etmirdilər. Allah Subhanahu onlara niymət verdikdə, yağış nazil etdikdə onu Allaha, yox, başqasına mənsüb edirdilər. Həmin o bütlərə. İbn Teymiyyə Rəhimehullah Peyğəmbər sallallahu alayhi bir hədisi şərh etdikdə buyurur ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu məşhur hadisdir. Bunu əvvəlki dərslərdə də demişik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və s. bir gün gəlir. Süb namazında səhabələrlə Məddən kənarında bir yerdə o yerdə namaz süb namazını qılır və axşamdan da yağış yağmışdı. Və Peyğəmbər sallallahu sahabələrinə və deyir ki, Allah subhanahu indi dedi ki, mənim bəndələrimdən bu hal-hazırda eləsi oldu ki, Allaha mənə iman gətirdi, mömin oldu, eləsi də oldu, mənə küfür etdi. Eləsi oldu, mənə iman gətirdi, eləsi də oldu, küfür etdi. Və kim desə ki, dedi ki, yağış, axşamdan yağış yağmışdı, yağış filan ulduza görə yağdı, filan dürcə görə yağdı, o mənə küfür etmiş oldu, ulduzlara iman gətirmiş oldu. Və kim dedi ki, yağış Allahın rəhməti ilə yağdı, o olduları inkar etmiş oldu və mənə iman gətirmiş oldu. Baxın, Allaha layiqində şükür etmirlər, Allahın verdiyi neyməti Allahdan qeyrisinə mənsub edirlər. Və ibn Teymi rahimə Allah bu hədisi izah etdişdə buyurur ki, Allah s.ə. bu cür Quran-ı kərimdə və -səl -səl hədislərində həmin o şəxsləri bu cür pisləyir. Bu cür o şəxslərə adlar verir. Bu cür pisləyir ki, onlar həmin neyməti Allaha deyil, Allahdan qeyrisinə mənsub edirlər. Allaha deyil, Allahdan qeyrisinə mənsub edirlər Allah subhanətə alə də ona görə bu cür şəxsləri pisləyir. Və sonra müəllif buna aid başqa bir misal gətirir ki, baxın, Allahın nəymətinə şüks etməmək bu cür üsulları da var və o vaxtı da ərəblərdə, xüsusən də o dəniz səyahətinə gedən ərəblərdə bu cür misallar var idi. Allah subhanətə alə dənizdə bir az külək etdikdə ki, küləçəndə də istədik onlar külək vasitəsilə getsinlər çünki o vaxt gəmilər külək vasitəsilə gedirdi, yelkənli gəmilər idi. Allah Subhanahu taala külək göndərdikdə onlar gedirdilər, yol gedirdilər. Külək olmadıqda isə gedə bilmirdilər. Ona görə Allah Subhanahu taala külək göndərdikdə onlara getsinlər onlar, layiq yerlərinə, öz lazım yerlərinə çatasınlar. Həmin Allahın nemətini inkar edirdilər. Və deyirdilər ki, "A, nə gözəl külək oldu." Və həmin o cəminin sürücüsünün köməyi sayəsində biz getdi, çatdıq filan yerə. Baxın, fikirək müləküləyə göndərən Allah s.ə.dədir. Və inkar edirlər bunu, küləyə, yəni, Allaha mənsub etmirdilər bu neyməti və deyirdilər ki, bu cəminin sürənin sayəsində o apardı, bizi yaxşı çıxartdı filan yerə. Bu cür demək də deyir, Allaha layiqində şükür etməməkdir. Və bu ıı, fəsirlə, bəzi faydalar bizə bəlli oldu və f Allah subhanət aləmin bizə verdiyi neymətləri bildi ki, bütün neymətlər Allah subhanət alələndir və kim o neymətləri inkar edərsə, küfr etmiş olur və həmsinin necə Allah-ı şükür edən bəndələrdən olmalıyıq və bu faydanı da bizə bəlli oldu və bu qədər inşallah Subhanət aləməni, Allah-ı məhubi həmdikə və şəhədvənlə iləhi iləni təstəxhurukə və ətub iləyik